За результатами розгляду справи суд має право 1. Залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення 2. Скасувати судовий наказ та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо вручення позову 3. Змінити судовий наказ Отримали позов до суду. Що робити? Нові тарифи затверджені НКРІКП, яку президент створив у неконституційний спосіб. Наразі в Конституційному суді розглядається справа щодо законності створення нацрегулятора. До прийняття рішення в цій справі ви можете просити суд призупинити розгляд вашої справи і стягнення боргу оскільки визнання незаконності АКП автоматично означатиме незаконність встановлених нею тарифів. Це стосується тільки боргу, який виник з квітня 2015 року. Отримали позов до суду про стягнення боргу за комуналку. Як тільки отримуєте позов, одразу готуйте заперечення проти нього. Крім того, Подальшому за необхідності оскаржити судове рішення в апеляційному та касаційному порядку. Загалом, якщо постачальник ЖКП звернеться до суду з позовом, ви маєте отримати ухвалу про відкриття провадження, а також копію позовної заяви і додані до неї документи. Не виключено, що вас повідомлять про подачу позову в інший спосіб, наприклад, по телефону, або через судову повістку. У такому випадку вам потрібно звернутися до суду з заявою про ознайомлення з матеріалами справи. Право ознайомитися з матеріалами справи та робити з них копію, передбачену статтею 27 ЦПК України. Пам'ятайте, ознайомлення з матеріалами справи важлива процедура. По-перше, Якщо в суді вам з якихось причин не нададуть копію позову та всіх доданих до неї документів, ви можете при ознайомленні користуватися технічними засобами – фотоапаратом, в тому числі встановленому в телефоні копіювальною технікою. По-друге, отримані в суді матеріали дадуть вам можливість оцінити – наскільки обґрунтовані та законні вимоги комунальників, якими доказами вони підтверджують суму заборгованості та факт надання послуги, за який період стягується заборгованість тощо. Важливо! Свої заперечення проти позову ви повинні обґрунтувати доказами стаття 10.60 ЦПК України. Проте не кваптеся з цим ви зобов'язані подати всі наявні докази або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, то до початку розгляду справи по суті. Частина 2. Статті 27 ЦПК України. Аргументи, які допоможуть зменшити суму заборгованості, Позовна давність, низька якість отриманих послуг, Нарахування сум без лічильника, якщо він є, або сум, що не відповідають його показникам. Заперечення факту отримання послуги. Це ж стосується і комунальників. Якщо ознайомившись зі справою, ви зрозумієте, що власну позицію слід будувати на недоведеності факту надання послуг. Факт надання послуг комунальники підтверджують лише надсиланням вам рахунків власною бухгалтерською довідкою тощо. Намагайтеся не допустити, щоб комунальники надавали додаткові докази після проведення попереднього судового засідання. Заявляйте клопотання про те, що ці докази подані суду з порушенням встановленого порядку. Рекомендуємо викладати власну позицію щодо заявлених вимог шляхом подання письмових заперечень проти позову. До заперечень слід додавати всі наявні у вас докази. Заперечення варто подавати до судового засідання через канцелярію суду, обов'язково вимагаючи від її працівника ставити відмітку про їх прийняття на вашому екземплярі.